Крейслер стояв біля вікна, глибоко вражений, неспроможний вимовити слово. слова. Його віддавне переслідувала ідея фікс, що на нього чигає божевілля, мов хижак, який жадібно очікує на здобич, і колись несподівано нападе на нього. Тепер він затремтів від того самого страху, що й князівна. Коли побачила його вперше від страху перед самим собою, він намагався відігнати від себе моторошну думку, що це він у своїй шаленій люті хотів убити Гедвігу. Трохи помовчавши, князівна повела далі. Нещасний Леонгард потай кохав мою матір, і те кохання...» Уже саме собою шалене, врешті, вилилось у буйне божевілля. Отже, мовив крейслер тихо й дуже ласкаво, як завжди, коли в грудях його вщухала буря, отже в грудях Леонгарда не було місця для кохання митця. Що ви хочете цим сказати, Крейслер?» – запитала князівна, швидко обернувшись до нього. Коли я, відповів він, лагідно всміхаючись, коли я на одній досить веселій виставі почув, як дотепний служник вшановував оркестрантів такою приємною промовою, ви добрі люди і погані музиканти, тому верховний суддя поділяв людство на дві частини. Одна складається з добрих людей, але поганих музикантів, чи швидше зовсім не музикантів, а друга із справжніх музикантів. Та жодна з них не буде проклята, всі зазнають блаженства тільки в різний спосіб. Добрі люди легко закохуються в чиїсь гарні очі. Простягають руки до обожнюваної особи, на обличчі в якої сяють ті очі. Захоплюють красуню в коло, яке дедалі зувужується, аж поки дійде до розміру обручки, що її вони надягають на палець коханій, як е, частину заціле. Ви трохи знаєте латину, ясновельможна вельможна князівна, отже, кажу, як парс про тото як ланку-ланцюга, на якому жертву кохання ведуть додому в подружню в'язницю.